Ксаврос на камеру. Міст. Міст злітає в повітря. Третій знак, і всі ми біжимо до школи. Тієї миті закінчується план і починається хаос. У лісі, біля табору роти охорони, стається гігантський вибух. У небо здіймається величезний чорний гриб. Кільканадцять вижренівців, пригнувшись до землі, перебігають через шосе за селом. Один, добігши на узбіччя, Падає мертвим. Відчиняються двері хат і звідти вибігають цивільні вперед із солдатами. Годі упізнати. Всі в білизні. З-за рогу спортзалу вискакує на високій швидкості мотоцикл із напівголим солдатом на сідлі. Хтось кидає гранату, але не влучає. Мотоцикл повертає і рушає до міста. Коли він проїжджає повз нас, флегма знімає божевільного вершника довгою чергою. До лісу! Кричить Ксаврас, і всі ми вбігаємо поміж перші дерева. Мотоцикл вибухає. З нього зіскобзує палаючий солдат і починає повсти по асфальту до нас. І то лається на всю горлянку. Вийшов кінь другий червоний, угоманяє його одним пострілом у голову. Спочатку мляво, потім щораз то виразніше відзиваються гвинтівки оточених у школі та інтернаті. Вижренівці, які вже позаймали будинки по той бік шосе, відповідають басом. Гранатомети, ручні ракетні установки. Тим часом вигнані зі своїх осель люди розбігаються по всьому терені бойових дій. Лише декому з них вистачає розуму сховатися в лісі. Але іноді це виявляється невдалим рішенням, бо обравши північний напрямок, вони потрапляють на поляків, які блокують доступ до табору роти, а ті стріляють у кожного, якщо то не жінка чи дитина. Так само Вижринівці чинять у селі, щоб не дати вигнаним із помешкань офіцерам приєднатися до штабу, тобто головного пункту опору росіян. Усього за кілька хвилин шосе й терен довкола пошти вкривають десятки тіл. Міномети. кричить Ксавраз на камеру. Міномети! Міномети починають вогонь по Криївці штабу. У поєднанні з безупинною канонадою гранатометів це незабаром дає бажаний ефект. Школа й інтернат просто починають розвалюватися. Спочатку шиби, штукатурка та фасад, потім шматки даху та менші фрагменти стін. Нарешті цілі шматки стін. Здіймаються великі хмари сіро-білого пилу. Час від часу з них вибігають бліді силуяти людей зі зброєю або без. Належно розставлені снайпери АВП запросто поціляють у втікачів. Тим часом змовкає галас, який чути з північного лісу. Табір пацифікований. Замаскований єврей поплескує ксавраса по плечі каже. Пора. Вижрин подає йому долоню. Вони наче прощаються. Пам'ятай, каже ще єврей. І тоді його поціляє осколок, що летів із паралізуючим вищанням між деревами. Осколок або рекошет кулі – діра в грудях. Єврей падає на спину, пальці його стискаються на м'якій землі, очі розширюються. Ми дивимося. Флегма, перезирнувшись із вижреном, нахиляється над ним. Єврей харчить щось незрозуміле. Рожеві бульбашки легенько пихкають, множаться і лопаються на рані в грудях. Урешті він змовкає, і флегма закриває йому очі. Ми позираємо на вижрена. Він не дивився. Він спостерігав у бінокль за дахом пошти. На даху пошти стоїть чотиридульна зенітна гармата. До неї дорвався зарослий вусань у заболоченому спідньому і тепер тримає під прицілом вижринівців, які поховалися по хатах і за хатами. «Нехай Юрусь підійде з півночі», – каже Ксаврас на камеру, – «а на пошту – міномети». «Як з набоями?» «Нехай Румун добудеться снайперів». «В інтернат – газ!» «Газ!» – флегма відгукується. «Чверть години до вертольотів із Павловичів!» Ксаварас кличе, вийшов кінь другий червоний. Спробуй зняти його. Звідти? Звідти. То не мусить бути зразу меже очі. Причепився до тієї гармати, як горбатий до стіни. Вийшов кінь другий червоний, зняв запобіжник з Ануки, й міриться стріляти. Починає з коротких серій. Ми відходимо від нього на кільканадцять метрів, на випадок, якби хтось захотів йому відповісти. Лунає гуркіт. Земля дрижить. Йорусі його хлопці зробили свою справу. Північні фасади школи та інтернату поволі сповзають на бетон волейбольного майданчика. Ще більше пилу та куряви. З лісу висипається кількадесят людей і вбігає до будинків. Тим часом зенітна гармата змовкає. Можливо, завдяки мінометам, а може завдяки Ануці-44. З того боку шосе також вибігають вижренівці. Стрілянина переноситься всередину руїн. «Десять хвилин», – каже флегма. Єбака, Юрусь, Квадрат, Румун і Мавпа. Відступ, командує Ксаврас. Доповісти. Потім слухає звіти окремих груп. Стрілянина поволі змовкає і стає чутно й плач жінок і дітей. А також, як тріскотить полум'я, що вже охопило пошту. Частину міліцейського посту, сім хат, кільканадцять окремих дерев і великий шмат лісу. Поки густого газу блукає стадо корів. Гастой сягає по коліно і витікає з інтернату, який стоїть уже без верхнього поверху. «Заряди?» – запитує на камеру Ксаврос і коротко сам собі відповідає. «Беріть! От їх розстріляти!» – потім дає останній знак. Втеча. «Сім?» – каже, дивлячись на годинник флегма. Ми біжимо до лісу. За хвилю ми чуємо гуркіт царів вибухів. Зупиняємось і озираємося. Це якраз злетіли в повітря школа і інтернат.